Um, köra, ja. All right, välkom uh, du självklast, jag heter Erik Jag heter Jens Och där har vi våld två Av saker vi inte pratade om norskare med <laughs> det <så> det? <laughs> Nå, Jag måste gå med uh -huh. lite snu titel på det här För det är lite för långt att få plats Det blir inte en fin... Uh, jag försökte göra det, men det blir typ sv... Mm. sv vänta, vad blir det? Så jag, jag, jag är dyslektiker, men... Uh, sv Svi eller um, det är sv... Svimp Svim Svim <laughs> Nej. Ah, vi, vi, vi, kan, vi, kan, ja. vi kan kolla upp det sen. Ja, och det det går ut på att vi pratar om äh, saker som man verkar prata om hela tiden. Ah. Vilket inte är så mycket ändå. Nej. Det är bara. Um, jag var ju så här: Superheltefilmer och Typ Doctor Who tror jag. Ah. Det, finns, det finns säkert mer. Sin nära familj. Liksom. Ah, jag har inte pratat om det heller. Varför skulle jag inte ha pratat om det? det är han är, väldigt, han är väldigt, det är så kul för ju, han, han kan ju prata om det mesta. Mm. Men ibland så händer det ju att han så här, tog, men som jag höll på att göra bort med för några veckor sedan. Ja. Jag kan inte riktigt veta vad det här är nu är heller. Nej. För då jag, <laughs> jag höll på att avslöja någonting som jag inte det kommer ut. Nej. Om, nej, jag kan inte säga men <laughs> Han sparkar ju nästan om du Han nästan, alltså han, han försökte, sen såg jag, liksom, jag fick en blick som bara. Okay, jag, <laughs> Och jag, var inte, jag, var, jag var inte helt säker för i, med blicken om det var så att han bara. Så här, nej, kom igen. Fast någonsin, altså, jag tror inte jag du skulle säga mer för jag tror man kan inte stå där i fall man bara lyssnar. <laughs> och då, då, man, då vet man vad, vad som händer också. Uh, men jag förstår inte varför han? Ah, nej, inget han är inte här. Han mm. är någonsin. Vi spelar inte in på en krog som man kanske har. Vi tycker saft Med ballongen? Ja. Och Skyrim i bakgrunden. Mm. Så det är typ. Vi ska prata om Man of Steel. Yes. Så jag tror att det är så spoilervarning varning Ifall man inte sett den här Ja. ja, det är mamma inte precis. Vad som inte precis jag vill nästan liksom bara fåaltera. Alltså, tror Jag vet, jag gå och se den och sen lyssna. Om det är inte så att du funderar, du är inte alls speciell, men du vill ett jävla att prata om den. Där. ja men <laughs> det skulle det <kännas, laughs> så. Um, ja, vad kan jag säga om den? Ju, um, nu har det gått några dagar. Vi såg det i söndags, Det här är Dionst ja. ja. Uh, vad tyckte du? Jag verkligen. Nej, nej. Uh, jag hade väl inte jättehöga förväntningar, med tanke på förra <laughs> som som gjordes. Um, den såg ju lite häftig ut på trailen men jag var fortfarande tveksam. Mm. Um, men det är ju alltså helt klart en, en biofilm, så jag, kunde jag liksom inte säga nej. nej. nej. Det, det så att de blev bjuden Allt ser bra på trailers för det är en Allt är De tar bara att Alla komedier verkar vara roligaste filmer som någonsin gjorts. För... Alla actionfilmer är ju alltid Wow vad det verkar ja. Sen kanske de har tagit liksom, det tio minuter coola i hela filmen bara, liksom. det, är det, det, det är värre med komedier tror jag mm. För ibland har du alla skämt I, komedi i själva tvärden ja. Jag minns att det, det en, um, fan var en Någon gammal Eddie Murphy film som heter Metro Som skulle typ vara Beverly Hills Cop Fast Ja, samma grej egentligen, fast i en annan stad mm -hmm. Och jag minns inte vad skämtet var nu, men det som verkligen var lite roligt skämt i trailern, de har bara klippt upp den i trailern, i, i filmen är inte det skämt, utan det är, så här, det är ganska jobbigt grejer som händer just då. Så det är skit som inte ens med i själva filmen som de har klippt upp Men, um, ja, alltså det, jag var lite orolig när jag såg alla, jag har jag, jag, jag sett alla trailers för det här, och de första två var de bästa, för där fick, alltså, det är också, också en grej jag tror det fanns fem trailers till där där. Mm. Så man fick se lite för mycket Okej, okay, jag såg bara en okay. Men jag menar, för det är ju men alltså, det scene, det bara du annars cool var coola Trots alla de tradern som jag såg Så var det alltså, väldigt mycket av action Som är med i filmen Var inte med i trailern, det är mycket i filmen Det händer mm. ju hela tiden Varför, ja. uh, Kanske lite för mycket ibland Som du sa lite litegrann Ja uh, Det var vissa scener som, som... Kanske kortas ner lite Ja Farväl om man då kunde hinna med lite mer. Alltså det är bara alltså ja, det, det jag kommer det finns en det finns ändå en på. Kanske kommer lite senare men uh, alltså en grej alltså det, det är filmen um, är alltså en origin film till typ Superman: The Beginning samt ja fast mer då alltså typ som nu med Batman till London var Christopher Nolan har mig skrivit det. Mm. Um, så Såd Ja, jag vet, ni. så det, det ska ju vara liksom alltså, man. Jag, jag, jag vet det kanske har gått så pass lång tid nu att det var kanske bra att göra en sån film för det var ju senast som du. Ja, jag, jag tycker inte man kan räkna Smallville För man kan inte vänta sig alla satt hela jävla 10 såg där, liksom mm. så, ha, på i alla fall. Jag tror inte de behöver egentligen så mycket backstory för att han var det, går, i, i, i första filmen, det är de spenderar halvtimme på. Ja, jag vet, ni, hur, lång, hur långt hur långt, så halvtimme kanske, men sim, filmen börjar ju nu, på Krypton ja. Hur lång tid? Det är väl typ i alla 20 minuter kanske Där Ja 20 minuter ja. För i, i första filmen tror jag var man det för typ så här. Jag vet inte jag, jag, jag kommer inte ens ihåg Jag tror inte man får se Kryptonens. Jag tror mm. det mer att han får, han får reda på det lite senare bara mm. Allt där Men, um, Ja så det är väl lite coolt Hela öppningsgrejen vet jag för tycker jag det, det var faktiskt allt som man ville ha med i en science fiction film mm. Med det i princip mm. mm. Russell Crowe är med han, det, han är väldigt bra i den Ja Um, Skurken, jag vet inte vad killen heter som spelas Jag tror Michael... Shannon? Yeah, exakt Han har blivit lite over the top Så lite för evil Ja oh. uh, uh, Nu när du säger det så håller jag med uh, uh. No, no, no, no, Det finns någon grej precis i början när Clark Han heter inte Clark än Men Kal-El Skickas iväg och han, uh, Zod, som Michael Shannon spelar Jag vet vad du, vad du menar <laughs> ska ju, uh, ja, Han ska hitta honom Kaxa lite, han ja. måste Oh You think your son is safe, but I will find him Och så säger han där tre gånger Innan mm. han till slut bara det Men han vill ju verkligen <laughs> ja, han, vill han, ja. <laughs> han, han vill ju hitta honom Eller han vill i alla fall att alla ska veta Att liksom, där kommer han förbanna För han ska ju, han sätts ju I fängelset yep. Nej, ingen... Ja, det är det Phantom Zone, det det det det det körde de i första runda också. det såg dem när de levde. Ah, Jag tror det var lite som lite häftigare effekter i den här en filmen från typ säg när du har 70, jag måste kolla. Men jag tror det, jag tror det typ 70 76. Ja kanske. Nåt sånt. Yeah. Men det är lite tråkigt för det där ska man vara krädd för att för det Brian Singer som gjorde Superman Returns um, sa var att det coola med tekniken som, som fanns just då, 2006. Uh, det fanns ingen som Superman-film, det har inte funnits någon sen Christopher Reeves dog ja. mm. Att man kunde uh, göra alla de här coola saker man inte kunde göra. Först och en så typ så är man, man hade tillgång så mycket effekter så man kunde liksom visa om den var fast den här allt mm. Så han hade en film där de, liksom, de inte tog del av allt, han bara gick runt och flög runt och var lite de, de emo ja ah. Och sen hade de en gärna son och grej. Det, var, det var ett större ting ah. Så so The Father Will Become The Son Nej tvärtom, jag kanske tvärtom Men båda också var det, jag vet inte Det ändå <laughs> bra med den filmen var ju Kenneth Spasik ah, Just det, ja Så han gjorde filmen lite jämnt Men uh, jag vet inte, uh, han som spelade superman var inte dålig heller Det var en dålig film bara mm. tycker jag. Men uh, ja, 78 kan första Ja. Mm. Sen för det var de gjorde i förra filmen var väl att det skulle ju speciellt sätta supermän 2. Så de ville säga man skulle helt enkelt ignorera supermän 3 och 4 fanns mm. Det bara så här för de gångerna två så bra 3 mm. har jag, jag har bara sett ett ena två en liksom. har kanske jag vet inte hur, lång, hur långt log det var men det jag tror det var alltså det var sjukt det var så alltså, vi snackar um, Med tanke på liksom hur de andra så de andra vad fan är det? här mm. um, För det här var ju uh, någon, jag vet inte jag tror de ville de gjorde väl lite där som bland händer med uppföljare. Någon får en rolig idé. Att, var, varför får jag fram Sha Shaquille och Neil när jag söker vad supermän? Okej. Jag hittar inte skit. Ja, okej. Här, den är ett. Den har Ja, jag svensk titel. Oh, ja, vänta. Um. Ah, okej. Okay synthetic kryptonite laced with tobacco tar split Superman 2 good Clark Kent and bad man of steel yeah uh. or uh, Richard Pryor I don't means I don't know, I don't know on official uh. so I fly Superman around and bad Richard Pryor uh <laughs> okay yeah on swan stalmanen går på en krypto-nit <laughs> <laughs> Okej, okay, jag förstår varför de ville bortse från den fanns Men, men uh, Ja, så Men om man skulle bortse från trean och fyran fanns Fyran var den då Lex Luthor lyckades en Ond Blond sak som Var till en jättebärdiga så alltså att långa naglar Spörde mm -hmm. upp um, Som hade typ, vilket var lite weird För den kille drog sin kraft från solen också På den vänster mm -hmm. Nuclear man hette han mm -hmm. Och pratade läskigt Ja, det låter det. Uh, och den det var inte bra. Men det var bland de första jag såg, så jag tycker jag var lite nu väldigt traumatisk. För jag, jag, jag tyckte, oj så han fick, fick jättemycket spöra. Mm. Och vet, han han hålla på att dö, men sen löste han det på någon. Jag förstår inte, alltså, det, det, det, det, det upplägger jag i alla filmerna. Han håller på att dör tills han klarar sig på en mm. kommer tillbaka. Och då har han lystade ut någonting han inte visste innan. Och typ så här. han att det är kul, jag, jag tror han plockade upp killarna och körde utom i rymden. Varför tänkte jag inte på det första Det är väl alltså, Superman är inte så, känd för att vara smart. Nej, nej han är ingen Batman. Nej. nej. Men, um, så so, okej. Okay, so, ja, tanken med det här är att det ska bli en Justice League som de ska göra en Marvel, antar mm. Och då kommer vi väl förmodligen få... Jag tror de, jag tror de måste köra någon... De behöver inte göra en, en ny Batman-film, tror jag. Nej. För jag tror alla vet hur man är. Ja. Vi det skulle inte bli jävligt tråkigt men till Origin Story- Ja, oh, det hade jag ju. Men ni skår det så. Samma sak: De tar liksom det här året som olika Men det ska jag rikta um, Och sen. Ja, men det behövs inte. De, kan, de skulle kunna göra en Batman film men de behöver inte göra en. Mm. Eller vet inte jag tror, jag, tror, jag tror kanske bäst att vänta med tills de gjort Justice League. Sen kan mm. jag få en egen film. Jag tror alla vet vem man är. De behöver inte liksom. Ett, alltså, den karaktären Green mm. Lantern, de kan behöva nog Det, ja, det skulle behövas. <laughs> den som behöver det mesta Wonder Woman hon har ingen film. Men det, det rykte om att det ska. Jag har hört något om det. Ja. Jag vet att det finns en for variant men ja. jag tror inte man kan räkna det som. Nej, men... <laughs> som... um... Vad har det med? Uh, Green Arrow behövs inte riktigt heller, en annan tv-serie mm. Arrow. Jag, ska... jag tror inte man ska ta med det. Jag vet jag, jag, den Jag tror att liksom, de ville vill göra lite Nolan där, att i den här världen finns det nu bara han som. Ja. Istället för, alltså, I Nolan-filmen finns ju inte Superman. och alla utan då är det bara Nej. Batman. Men han kanske behöver för viktiga vikte över Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman antar jag. Eller man Nej, det är det man med Flash. Flash? Ja, det var det jag tänkt vara. Jag blandade upp Akomen. Akomen. Han ska få fungera. Med Hans-Rikson och Dödå och den han ska Okej, cool. Och folk var gärna säga oh man sa en måste göra, det tycker jag inte han så Nej, jag kan inte se honom som superhjälte. Aquaman, kärli svår. <laughs> ja. Va, alltså för jag, jag har inte läst någon Aquaman. Ja, det är jag vet om att folk är väl bekymrade honom Jo. Vad ska han är ha väl liksom? med i i Smallville? Han är med i Smallville. Och då har han läst de alla så. Ah, förstås. Super douche, nimbo, nu det som inte. <laughs> så hans grej, han simmar väldigt fort, mm. liksom det är det han gör i Smallville. Ja och är skyddsark. Vad ja, det är, han är också. Hur kunde det ändra det? Ja. För med, vad vad är han kan göra? Han är i stort sett en glorifierad badvakt. Mm. Alltså <laughs> men det. Är, men, det är. men han kan inte göra, han kan väl liksom så här han, kan... han är liksom inte så här som Poseidon som har liksom kraft över vattnet utan det är ja, Det var bara... väl lite tror jag. Mm. det är väl i industrin så. Ja, det var ju jättemycket mer så det var, det var Han började här, kasta fiskar. <laughs> <I know you. laughs> För där är den där är, där är cool. Kasta fiskar, det skulle ju inte det skulle, Han är ju liksom kompis, det skulle ja. vara med att han diskuterar Med fiskarna, typ såhär ja, Kom igen ja. alltså, alltså, <talar> fast Det är också en ganska här. Liksom. Man skulle säga, okej okay, säg Man skulle slåss, man, man skulle väga, och, man, skulle väga och, man, vill upp, man tar väl inte det i vattnet då Om inte det är Ändå, men i Göteborg skulle man göra det Alltså typ så här, det är därför det, är därför det inte håller Han in, i alltså injustice. Liksom. man är ju i rymden och han kan kan ja. gör sin det kommer en haj och tugga på. En. Ja, Han har sin jävla vad det? Pinna. Mm. Vad det? Trident. Exakt. Ja, men okej, men han måste då med mm. Och The Flash, flash, ja, flash också sån här, som jag aldrig varit han flash. Fort. alltså Flashoxs nästan lite vart precis inte du ser av. Fast bygga det är as grym låt till äh, ja. TV-serien men... Men, men då tänker du väl på um, Flash Gordon Ja ah, det är det. det? är två olika uh -huh. Flash Gordon är han som slåss mot, när uh, alltså, ja, han uh, <laughs> Ming the Merciless Okej okay. uh, mm, uh, okay, Fla det det. Flash är ju, uh, den andra Flash är väl jag vet inte det. Ja det är det? Uh, jag tror inte han gjort någon Flash film Alltså det med, med, med DC-Flash uh -huh. Jag tror inte det Men det också är, så här, det är också en sån han är med i Smallville också Han som är mm. den större lilla Ja just det Ja, de, de, de har väldigt många Justice liksom när De har ju Green Arrow, mm. som är rätt mycket. De har ju Aquaman, mm. de har ju Cyborg också, vad yep. vet heter han nu med hans svarta snömmor. Men han, han, han har han ser inte, han ser inte ut som sig, så han, man ska, han, ska, han ska ju ha hela, det har han inte, jag vet inte vad han heter, men, ja. uh, men han, han är ju med i det här fall. Och sen har de även Hawkman. Jag tänker inte på han... Mars... Martian Manhunter ja. han är med Han har också. Ja. Uh, också en väldigt weird. Alltså, typ såhär, jag vet inte, jag tror jag pratade med Oscar Men jag nämnde uh, Honom och hans första gången Men de kan ju inte kalla honom för det i fall Det låter jätte... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> fast han, kan, han, han ser väl inte ut så jämnt. Han kan se ut som en vanlig människa Jag har aldrig jag har en kallad på honom heller egentligen mm. Men nej men Cyborg är med Fast han ser mm. ut som. Det är han som är typ, vet, Det är en någon tidig säsong Någon som har dött typ fast, fast Och sen jag tror att Lex Corp satt in en massa jävla robotdelar om honom mm. Och sen är Mereds lilla, det är inte riktigt kallar för Justice League, vad som är Justice League egentligen. Mm. Sen är Hockman Hawkman även med. Jag vet inte Hawkman, mm. han kallas som så. Det, det, det finns Hawkgirl, med det, det finns, men de har Hawkman. Det. det är han som spelar, han från Stargate. Så, spelar, har du sett Stargate? Uh, oh, Daniel, ja Daniel Jackson. Han spelar Hawkguy. Okay. <laughs> han då väl sen. Uh, oh. Och sen har du Supergirl, det gör man väl. Han, Clark cyre, eller ja, vad Nej, det? En fler? Det är säkert någon till Nej, ja, det är väl hans kusin kusin, kusin är jag Ingen Green Lantern Nej ingen Batman Det är nog lika bra Jag tror Det Det var jätteweird Någon, um, någon duscha Eller Bruce Wayne Ja, oh. Paul Bretton skulle vara Spel av James, James Franco Tonåring <laughs> <laughs> um, uh, so, Men den här killen Jag vet inte, jag kan inte Jag vet inte vad heter Som spelar superman Henry vad så i ett nej nej i uh, i manner stil eh åh her kulöt Henry mm. inte Henry Rollins <laughs> man har ju såna här vi har ju det smarta telefoner <laughs> som syns så man skulle gilla man var Marlon Brando var ju med i uh, med, i uh, men mm. men det var ju väldigt väldigt kort alltså han. det var ju med en kamera liksom Han har ju väl om innan Ja till Joel så när även i uh, Superman Returns så istället för att spela in hitta någon ny snöva mm. tog han uh, hans gamla, alltså voice of the bird, låg till exempel Sherlock Nice. Okej, okay, Henry Cavill. Cavill. Ja on, on? Ja, jag vet inte vad han har gjort igenom. Nej, men det är rättkallt. Det, det är bra för det ska yeah. vara en sån. Så det ska ju vara det där. Han, han kan ju se. Uh, om man inte sett det? Det jag tycker är coolaste med hela game. Jag tror det skulle vara väldigt standardlaget med de. Han är, han är Clark Kent mm. Och sen småningom blir han Superman mm. Istället för att han Superman, så Superman och sen blir han Clark Kent Den, För det, det, det är det som är stor grejen i slutet ja. Han är liksom Ja, exakt, men jag gillar det att de hade... att han, like, Det var därför det var omöjligt att hitta en bild på honom jag, jag, jag, När jag hörde vem det skulle vara Jag mm. började läcka bilder tänkte jag Det borde finnas någon bild på som Clark Kent ja. Men nej, det var nej för det är grejen det, det var väldigt skönt att slippa det här Att ja. Louis Går runt och för <laughs> första så ska få kunna köpa detta måste man tycka så det är stora den, den, den starka kvinnliga karaktären i serien måste vara helt dum i huvudet som liksom. mm. får inte att om säger jag som nu jobbar med honom hela tiden. Jag mm. inte märker av det. Det är Det finns någon serie som är film som heter Superman Doomsday. Som handlar om. Uh, uh, det finns en karaktär som är Doomsday, som har ju Superman. Mm. Typ, eller jag, i, i, i serietidningen. Fast i den här, det som står det mest i den i den här. Um, i uh, den här filmen, i en mer film. Att Lois Lane i den här världen är ihop med Superman. Mm. Men vet inte om att det är klart Kent De är ihop. Mm. Okej. Okay. Och vet inte om att det är klart Kent Eller liksom så här: Hon börjar så småningom lista ut lite grann. Vänta, han är bort. Okej, okay. klart ska på sin så som Jag ska på semester med Superman. Vad är grejen här? Ja. Mm. No. Och det var lite. Ja. Gör du sitta här? Ja, det man ju inte så det är jättelöjligt att du skulle lista ut det liksom, så <här> ja, ja, och sen liksom hela det. Alltså, men, ja, hon ska vara reporter? Ja, Med, Som uh, puly lite. Ja, det, man, det får man inte fan sig inte kan, men någon borde annan. <här> alltså. Därför är det är bra, så alltså, här filmen vet ju om att det är. <här> jag, jag var lite orolig om skulle göra en tönt i minusflös grej. Ja. Skulle, typ, sånär, när hon satt i podden och podden och gjorde den att jag typ, sånär, slog i huvudet, låter glömma att vissa det där. <här> Eller Gero gjorde honom någon sån här. När hon var inkopplad i det här systemet Men jag raderar det där bara Så att hon lite, så det är lättare för men det är väl en enkel ja, Men det, det är inte bra du vet inte Så nu slipper man typ Flera år som de byggde på i, i den jävla I den gamla serien Och sen även i Smallville och även i Lowe's and Clark mm. <laughs> Att det, det, det är typ fyra, tre säsonger innan han slutligen ut det ja. Vilket så här kom jag. <laughs> and Clark, vad säger du om Det där ändå Alltså i filmerna tror jag att hon blev ganska... Hon, hon, hon listade ut det långt innan han och Clark ville erkänna det var så. Mm. Så att hon försökte hon gjorde saker som slängde sig från byggnader och grejer. Och i Lothan Clark blev hon ög på honom. Det tycker mm. jag är dåligt. Eller vadå? Då? Alltså... Ja, jag förstår inte vad, vad, vad, vad problemet är. Ja, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> no, det är ju gud för mig. Inte. Nej men alltså, Ja... Men det, ja... E egentligen inte, jag tror inte de frågade rakt ut någon, är du Superman? Nej, det är, det är, det är inte att ljuga, det är bara att jag tar, inte bara nämnde det hon egentligen gjorde <laughs> så här Men i Smallville Så är det väl samma sak, hon, hon blir arg, hon, hon tycker väl det är jävligt coolt uh, När hon får reda på att han är, men innan han är Superman, han kallas aldrig Superman Nej, nej the, blur. the Blur Och sen i slutet så blir han ju få den där direkt Som mm. är samma direkt som är med i Superman Returns. Nej, han tar oss hem under dem. Mm. Alltså, det skulle bli lättare. för att göra en ny för en ny. Att ta om det så är det, den nya jävligt snygg. Ja. Uh, de har skippat. Uh, det var det. Det var röda, röda sådana. Det kanske är bra. Det det var skönt. De ska man väl vara en väldigt visuellt tillvägagång, liksom som ligger massor för oss Varför skulle han ha Mm. Det där. <laughs> Men säkert så kan jag fråga om logiken att man behöver en galler cape också. Ja. Det... Cape är det inte med det. Han blir. Ah. Det, det. det såg man nästan ja det väldigt det var ja, exakt det såg för bra för Zod Men, tog, de, ja, han Zod. använde ju, ja. han slungade med... Zod har ingen cape Johan ta, ja. tar han bort det mm. sluta ja han Slent. kunde väl bort och sen vad ska säga mer om själva um, ja enge, Oscar som han sig på. Mm -hmm. jag han jag tror jag tror det är samma den här filmen har fått lite kritik eller ganska mycket med En grej Har fick, fick skit för Samson förra fick skit för Att säger, Ja men det är värst Eller Jesus Liksom Metaforerna ja. ja det är klart det är... Men det tror jag är svårt Att komma ifrån <rätts> ja. alltså, alltså Det enda de kan, hud, kunde Skripa lite Det är någonsin När han ska Ner till jorden och Från att skepp Och rädda alla Att han stannar till luften med armarna utåt så, Som i Jesus pose ja. det, är alltså, alla, det är så tydligt Alla vet det ja. Det behöver Han <rätts> gjorde en liknande grej I förra filmen När Mm. Han uh, um, skickade upp den, uh, uh, so big, mm, och där Det är ja. en ö som det Så so, han uh, flyger ut i med den Knuffar iväg den och sen, Han är nästan han är typ död tror jag. då Så när han faller tillbaka så är perfekt Jesus-pose Hela mm. <låd stories> vägen ner ja. Men jag tror inte det så att, jag svårt det, det kommer ifrån det mm. Hans far skickar alltså, honom från någon annan värld För att rädda den här världen I solen Det är typ bilen rakt Men han dör inte mm. Så jag vet inte, men ska störa sig på det <låd> Ja, kände, det var det klart Så, så han kände sig kränkt, jag var hur då? På vilket <laughs> då? Vad, vad, vad, vad är du för någonting som kan vara kränkt åt det här? Du är artist Gissar mm. yes, jag ja, det Ja, det, det tror jag han mm. Jag tror att han har sagt att han är någonting Jag kanske tycker jag tror är mm. Men fortfarande, varför är det där ett problem? Vad får du säga? Någon gång, jag tror att jag ska jag, alltså, in långt innan jag börjar spela in det här Jag har liknande så här inte Schraffs, men typ när jag han en hand säger, När vi är skitfull av båda två Vad jag heter Peppin för det. Typ, uh, jag tror Dark Knight Rises det pepp inför. Mm. Pratar om det som till Han det kommer så många sådana film Åh, det är så jobbigt Jag säger, du behöver inte kolla på honom, det vet du Han bara, förrna oh, Det är ungefär mm. <laughs> som någon kommer tvinga honom Att kolla på honom <laughs> uh, Ja, jag vet inte Han bara, du på honom Förmodligen det, just det där Han verkar ändå lite lugnare Så du behöver inte kolla på honom Okej Det är så. Jag men jag vet inte den har fått lite jag tror, jag tror det är också för att lite gå hem lite mer i USA för alla är... Ja. där är man ju så där mer än vad man Ja. Uh -huh. men det är inte större du på någonting på den biten eller vad någonting du, du, du lade lagt märke till det jag eh, jag tänkte faktiskt inte på det men det är, så, sånt som men är, det så är typ så ja. ja jag tror Jesus skulle vara mycket mer populär i fall han kunde skjuta, skjuta laser från ögonen och <laughs> kan det <laughs> inte som typ så om Jesus var en superhjälte han Jesus var alltid ego uh -huh. vem skulle jag ska kom på någon skådis Som en typ lite lik Fast ungefär som Clark Kent liksom upp med Typ att han uh, drar på sig han... Men det är han, Jim... Exakt JC, det är liksom... <laughs> ja, ja, men det är... Ja, det är lite ja. obvious <laughs> um, oh, nej, Men okej, okay, Men uh, det var den biten folk har på Sen tror jag det var lite um... Alltså den Fruktansvärda liksom, Destruktionen av staden. allt eh och uh, små röksorna uppfajtas mm. där. Eh uh, ja. Alltså han, han han verkar så oberörd. Uh, ja, han verkar inte kunde säga typ så han räddar den snubben vet hur frågar man okej. han, okay. uh. han verkar mest på alltså det lowest i The Rocklins. Okay mm. Eh. Uh, ja. Uh. Men en sak som jag antar lite udda för uh, Superman är att han har ju en mm. hjälm. Så det är Det men är han hade han lite ledsen där kan skrikhusen då började åter. Men det det var inte meningen eller det var meningen men det var inte, han gillade inte det. Nej. Men varför kunde han göra så egentligen? För han han som ska kanske snacka Men det är kanske ja. han är ju lika starkare som alla så det borde okej okay, jag vet det det kanske funkar jag jag, jag vet inte Tänk dig Tittar med dem tittar med bilderna som var. jag. Jag tyckte det var skönt att de skippade det helt. Uh, ja. Jag hade varit rätt stor fan av det. är bara för att jag har tröttnat på alla de gånger som kryptonit är med i, i Smallville. Eller i och Clark? <laughs> ja. Där är det rätt för. Alltså, ja. Smallville är logiskt. För där, det var där han hamnade med sin sin som mm. gäller själv. Bitar från planeten. Mm. I Lås Clark lyckades det var en avsnitt handlar om någon som har fått tag kryptonit. Mm. Om jag hade obegärd som pengar. Så vet ni ens jag är. Du är vart jag Om jag vill ha tag på liksom, någon, en bit av månen tror jag att det skulle vara omöjligt nästan. Och det vet vi finns. Ja. Jag har <laughs> ja, men uh, Jag fan Alla, det är det, det värsta Någon gånger, jag, jag fick få mig att kolla om för några år sedan mm -hmm. Lite, Till bara för det, två år sedan okay. Och nej, det är inte åldrats väl Men det såg alla? Jag såg alla, oh, alltså ibland var tvungen att ha på det, det, det Ibland var väldigt mycket när jag inte klarade av Det var från en, alltså um, Ja Det är en typisk sån här 90-talsserie mm. När någon Ja, väldigt såhär Eh uh, Ja det, det skulle vara så jävla kul och det skulle vara så jävla Jag vet det, det var säkert kult då att jag, vet, jag minns jag såg den på TV gick på tv Men mm. någon var typ så, här, typ då, så var ju ja. typ 10 då Men um, Det är någon så här, en, en grej minns jag på Så fort det är någonting det minsta Som antingen är lite sexigt eller lite så oh, Titta där om så kommer det genast någon så här Saxofonslinga i bakom <laughs> <laughs> Som så här. Och syns uh, att Ja, alltså Nej, han funkar inte nej. Det är inte mycket som säga han du spelat Lex Luthor Nej, nej, absolut inte Det kommer jag ihåg inte Och speciellt när raka huvudet får se mer ut som Lex i Alla andra verkar vi nog har nu, bara, det du ett dumt För i början första halva, nej, han dör i säsong ett Superman får ju skit för det för att han inte kunde rädda honom Men det är när inte veta om att Superman hade varit inloser sig mm. <laughs> och kryper um, och ja han var från kunna han var försag för dagen så han gjorde inte det mm. men senare så när han typ kommer tillbaka så han blev kundad eller någonting, det verkar inte vara särskilt han det han väl också för jag. ja man vet någonting han ja. han han dör säkert en gång i en <laughs> det är så se det är så man inte <laughs> alltså, alltså, men anyway um, han när han kommer tillbaks så rakar hans sig över han, han börjar tappa hår som rakar av sig allt då okay. då dör liksom ni ska vara liksom ha nu är han less ut på riktigt Mm. Sen dör han typ igen för rent liksom <laughs> någon någon inte väl halv säsong sedan. Eh uh, han spelar Davos som var eller så jävla bra. Jag alltså, ser är egentligen ingenting i den serien som Förutom typ det jag skör han spelar Perry White han dog okej. Okay. Ja. Nej han, han är död nu vadå? Alltså okej så han var där. Fuck. <laughs> Men uh, Lawrence, Lawrence Fishman eller som var Perry White Jag är okej, är gjorde så mycket Nej, um, man får ju hoppas att han får en lite um, större Han skippade Jimmy Olsen helt Ja. Uh, yeah. um, jag tror att de skulle nämna någon? i alla Ja, eller hur? Eller för att här killen som försöker ja, vara ha ja. jag, jag har inte lärt sig om Superman, men jag har ingen koll han, Till och med så är han med mm. Och han okay. typ typ här brukar typ mobba Clark en hel del, för han är ju värsta alltså, Jag vet inte, alltså, hur ska jag, vem kan jag mobba? Han uppmanar en snubbe som går ut och limmer på alla säger. Mm. Han är flinskallig alltså, Vem kan, vem, vem, vem, vem bara mobba Då alltså, har du tagit med den skolade sig killen För den här som som i killen Jag kanske inte vet inte Ja, men Lord Fishman var okej okay. mm. han, han gjorde inte mig som sagt Han tog mest förvånad ut och var arg <laughs> på ja. Men ja. Ja, han ska ju vara arg vara arg ja. Någon no ja, Det gjorde de i, i, i C-tidningen och i alla versioner förutom uh, Lås och Clark-versionen. För en av uh, Perry Whites här, grej han säger när han blir han är väldigt förvånad och väldigt hård av det här brukar like, säga: Great Caesar's Ghost. Mm. Fast de, de ändrar om det i Lås och Clark för han skulle lite efter han ha en Elvis-fan. Så det var Great Shades of Elvis. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Snyggt. Ja, det är bra. Mm. Ja, det är den det det det enda biten i den serien som jag tyckte det var okej. Okay, mm. För jag gillar den här bara. Har vad har Dean din gjort? Jo, han är med i Smallville Ja, han spelar uh, Någon snubbe som Typ är jättegammal vad han typ, brukar kidnappa här. Typ, ja, men det var bara ett avsnitt det ja, ja. Och det, det är ändå coolt med den jag, jag vill se om den bara för att kolla vilken sammanhang det var för Jag tror hon har kidnappat Lois för det är typ det alla gör mm. um, <laughs> Eller och, Lana om det till. Typ. Ja, precis <laughs> uh, Men hon um, hon Jämför honom med Jack the Ripper men Gud, vad han säger att I was Jack the Ripper. Fan vad jag heter dig. Sådärra med jag vet inte. Men där har vi en annan eh uh, um, Dr. Swanson. det uh, the... spelas av Christopher i, i swan, Just, nei, Swanson. Just nice Swanson är det det nu. Dr. Swan. Är det Dr. Swan? Är det det är han som blir Bernieack. Som spelas av Hans. All right, vad det James Masters. Nej. Uh, nej, men han sitter ju i rullstol då. Och... Ja, det är bra. Den, den biten ner den, är redan väldigt bra. Ja. Uh. <laughs> ja, men han var ju en professor eller typ en dotter. Jag stötte honom med typ. Att... Ja, han hade ju koll på. Mm. Han, han visste. Du väl, han kunde texten. Eller han kunde eller? Kryp kryptonitiska. <laughs> kryptonitiska. <laughs> <laughs> jag tror inte det heter så. Um, nej, det är det. Jag måste kolla vad han heter den. Ja. Det är bra man kan skriva hans namn. Men, ja, men han var bara med, han skulle ha vara med fler gånger tror jag, Men han dog sen mm. um, Och hon som spelade Lois skulle vara med egentligen också Eftersom från den gamla uh, Superman-filmerna mm. Men hon tyckte att, uh, jag vet inte, hon hade problem med honom Hon tyckte att det var lite, Att de typ, här, inte drev med honom Men att hon helt skulle bli skurk Tyckte de inte var okej, okay. det var det som var tanken mm. Men hon mm. var nej, jag lägger. Uh, ungefär så Okej, okay, jag står hans namn för det var det uh, Ja just det, men appen är underbara, det står inte folkhet Vilket de... Ja, den laddar den mm. Det borde jag ganska lätt att hitta det, det måste vara senast han gjort Ja Innan han dör yes. um, Vad tycker du om han som spelade honom i Smabel då? Vad säger du? Han, han som spelade vem, Tom Han som spelade Clark Ja, jo um, Alltså, det var en lång tid när liksom Alla När jag tänker Liksom Clark som ung så mm. får jag hans ah, ja. ansikte liksom. Så... Jag, jag trodde man medveten om det är att folk ska ju så. För därför i han så så han spelar kan man. Just det. Han får ha en samfrylla där Det står inte vad han spelar i i småbild, men okej. Jaha, okej. Fuck it då. Ah, yeah. Han spelar någon. Han spelar någon en person. En person som, ja. Uh, men det, det fick med väldigt många kameror från... Um, ut men för Terry Hatch är med och spelar Lois mamma. I Smallville. Ja. Yeah. Mm -hmm. Fan, för det är ju vissa avsnitt som inte har sett. Ja. I slutet. Så. Ja, jag tror jag det är, för vid det laget tror jag hon och Clark är typ ihop eller någonting. Ja. Uh, för de blir det så många. Nice mm. um, ja. Nej men det, det är kul. Ja det är bra för Och sen Terence Stamp. stamp. Det måste vara tråkigt för det tar om man säga Men vi, det, vi håller på med Smallville Ja, du ska säga Lois Ja, Lanes mamma, mamma. <laughs> <Okay>. <laughs> well, uh, Nej, det tror jag <coughs> Nej, nej. inte för henne kanske För hennes del så Hon och hennes karriärer gått bra <hull> Dessert är var ju hur stor som helst Jag tror snarare Dean Cain var jättepepp Så ja, oj, det samtal från Warner Brothers Det är dags, nu blir Superman Returns igen <hull> oh, Nej, det blev inte det Det var ju snack om att han skulle, de skulle göra en film med honom Okej. Okay. men det hände uppenbarligen. Men det var liksom i anknutning till ja, ja, serien, ja. Liksom, så det, det var ju det hade inte blivit bra i matchen. Nej, nej, nej. alltså det var väl lite för. Det, det, det, det är det som mina sidor väldigt bra, på den är väldigt, den är väldigt, den är bitvis ganska mörk, vilket är coolt för en suttnämnd film, för det gör han de aldrig få till att Han är alldeles för glad och så. Mm. Ja. ja, han är ju väldigt skämsam då. Mm. Alltså, kanske jag kanske inte så mycket i vill men. Eh... Kaxi, han vet ju om att han är han Ja, <laughs> <Sorry>. nej men <laughs> Faktiskt, är det speciellt när den gamla med Christopher Reeve, att han alltid är, liksom, han är ju jävligt rapp i käften liksom, oh, Ja, ja oj oh, ja, oh, ja. Och det är han inte alls i uh, no, Nej, nej, nej. han, han drar ingen Ingenting, ingen, ingen full one-liners Nej, uh, han gör väl lite det i um, um, Till och med Injustice det är spelet, mm. alltså, han har, har lite sån uh, så här sån här fåniga då. inte fåniga, lite så. här Just while you can. Mm. Alltså, mm. Ja, nu har lite, lite tjeck. Typ, jag, jag är slut med, med den. Uh, mm. Men som, som ja, en som, som, som station har jag med den här filmen är ju... Det är samma sak som vissa står sig på Dark Knight Rises på samma, samma anledning. När karaktären gör saker som de inte tycker karaktären skulle gjort. Som i det här fallet inte har något problem alls med att slå sönder typ, hela mm. jävla... Kansas. No. Metropolis. <laughs> alltså Om man kollar, det, det, det, det är väldigt så här... Det finns en enda jävla byggnad i hela jävla stan tror jag är så in one piece att han är klar ja. Och han verkligen direkt såhär Vad han gör när han har haft jävla Han går inte runt och kollar alla klara sig Han vill grata när han hade kommer zod mm. kom Och just att Liksom mm. eh, Militären mm. vi Är liksom Vilja att jobba med han sen i princip. De, ja, de är, Det är inget såhär Liksom grudge mellan, nej, mellan liksom, The Government och Superman, men alltså, fast han typ Och hans ras eller något. Alltså det är, det är jätteviktigt för att han vet ju man vet ju om själva okay, militären ja, det är det som i filmen att Zod kommer till jorden för att snå någon vad det Codex från Clark eller Superman som har för att kunna återuppbygga Krypton på jorden då vilket innebär att alla på jorden kommer där där vet ju inte militären om. Nej. De får aldrig reda på all, all där backstorien. Så enligt dem så skulle det där problemet finnas utan honom. <laughs> och det, så det kommer någon snubba. Slå sönder typ så här, hela New York. Det är motsvarande mot inte New York. Ah. Och sen, jag är för hjälp. du då? Han alltså, fixar det typ Det är ungefär som, typ, säg säger du, du åker på hem. Du drar ut en hemmafest. Och du har med dig mig och Oscar. Och vi blir fulla och slår sönder allting. Ah. Och sen är du snälld att ta bort oss. Du är inte en hjälte då. Du är snäll att snälld med jobbiga kompisar där. <laughs> <laughs> <laughs> men det, det är typ samma svar. <laughs> <laughs> <laughs> och det är inte så att jag kommer hit nästa gång när jag har fest. och hjälper mig det också. <laughs> uh, nej men i, i Avengers. När uh, jag, jag tror att det var en sån giv som Kenna som skrev på Twitter Ja det stämmer för när Hulk. Som är by the way, bara en stor så här, rage monsters och inte har koll mm. liksom, vad han gör. Han liksom namnade ner en byggnad. Och först när han vaknar och frågar om, om någon gjorde illa sig. Mm. Så han ju det, Jag skulle kunna nej, äh, vadå, jag har för hjälp. Ja. Alltså, i, i det här världen, om, om det finns en Batman, vilket det finns uppenbarligen, för det finns en liten easter egg i filmen med i en, att han i ser i en... Någon av de här typ tre sista fighterna, ja. så hamnar han på en satellit som går sönder, för allting måste gå sönder i filmen. <laughs> och det, det står, det står a Wayne Enterprises på den, ja. så Batman finns uppenbarligen. Så enligt Batman måste den här killen vara ett hot, och han kommer säkert försöka stoppa honom. Han kommer inte att tro en bra kille, han skulle tro det här. Nej, nej, exakt. Han bara, okej, okay, den där snömmen kassade mig. Kom du han det uh, nej, Det är du, en annan grej också. Lucecorp. Det är Lexcorp. Lexcorp. Uh, man se en liten Lexcorp-logga. Så han finns här man också. Mm. Men hittills har inte snömmen gjort något speciellt så heroic ut, men han har mest haft sönder saker. Han är inte så att han är ja. uh, ja, alltså, alltså, över med rädda folk heller. Nej, det är det typ att familjen och... och... Alltså, han, han tittar inte någonsin så att Zod bli arg på hans mamma. Inte Zod-mamma inte, inte utan Clarks mamma. Och kastar en bil genom huset. <laughs> När Clark är tillbaka där... Han plockar inte den ut ur bilen ur huset. Nej. Det är det kunde göra. Det, kan, det är två saker. Han tycker att det klart man vill lösa det han går ju dit och kollar att morsen är okej. Okay, ja, det är det Det är väl typ det alltså blir ja, det inte. Han säger ju till och med det är bara materiella saker. Enough, men hur alltså, typ, det är skyldna på liksom, städa upp lite så här, ja vi måste bygga måste fixa väggen eller måste, så det städa i hål i golvet. Det är inte fucking pickup truck i det kan en vanlig människa fixa det är. inte bara mm. ja, det är inte bara, alltså, jag vet inte hur man när man ringer då <laughs> <laughs> ja, men det är inte Ghostbusters, så då kan jag inte göra det heller. Ja, nej men... Uh, och sen är en annan grej. Det är samma veva som han har hälsar på som mamma och kollar alltid kill Kommer Lois ut med en polis. För han honom en idé. Hon vet ju om att han är superman. Hon vet ju om att han försöker vara tyst. Varför kallar hon honom för Clark, väldigt högt hela tiden. Mm. Fast... Han har väl inte sagt till henne att han vill att det ska vara hemligt Jo, det har väl typ sagt det, Jag tycker det är otydligt ja, i filmen kanske, i alla fall kanske, kanske. Eh, För att Jag blev nästan lite överraskad När liksom att de tog med det här Att han skulle vara Klarka inte och gå liksom andur. Ja. Eh, för att de hade ja, ah, Just att hon verkar vara så Eller alla verkar vara så Ja, men det, det är ju han liksom. Ja, alltså jag tror det är kanske är mig I den här världen när Alltså, alltså um, och by the way, lite, det är alltid lite Så som sagt, The Skies Är ju alltid glasögon Egentligen framförallt, mm. det är ju stora grejer Men ändå liksom Nej, jag tar på mig för glasögon för vadå Det är lite samma sak som Han är sköket i början av filmen, sen blir han ordentligt mm. <laughs> Så att, när han ska se nördig ut Och sånt snubbe som inte, absolut, absolut inte skulle klara det Då skaffar mm. <laughs> han glasögon Fan, vadå det är, det är lite, nej jag gillar inte det Men åh, ja, den, den biten får man ju köpa men fortfarande, han hade slagit sönder under hela Metropolis. Mm. Och valde nästan hela Smallville, gissiga. För det kan ändå vara en största stöd. Ja. Jag gillade faktiskt fighting-stenarna med hon äh, Feora som var mm. äh, typ Zods right hand. Ja. Äh, de var inte coola. De var coola. Men jag mm. tycker att den sista fighten med Zod var cool. Mm. Men de hade kunnat liksom såhär... Mycket såhär dra, kasta och dra i asfalten och, mm, och sån här grejer och så ja uh... men det är det coolaste tycker jag. De omgärna som är i luften när de slåss i luften mm. när det är så här. Hans flyger mot honom och det där var det där var jag så såg helt okej i 3D Men det var ju ganska kul också. Men han flyger mot honom, liksom slår till honom. Han flyger en liten bit bort. Han var flyger efter. Så. Ja, men det, det, det ser rätt kul ut. Mm. Det är sånt de hade kunnat jättegärna Mer sånt i Superman return så det fanns ingen action alls uh. uh, Men det var det, det var det som var tanken, de ville göra en... Super man of Steel skulle ha varit Superman Returns 2 okay. Med uh. Brandon Ruth och McKenna Spacey man, eller. Uh. Och då hade de sagt att de skulle ta med liksom Zod Eller någon som skulle vara lite mer badass uh. För att kunna liksom, um... Ja, så det blir mer action Så han har liksom inte bara... Så han liksom har någon som han kan slås med mm. För lite det blir det problemet, det finns ganska ont om människor han kan slås med han tänker jag gillar sån där som man ganska ofta påpekar i alla fall, de gamla filmerna. Ja, uh, om man inte då ska ha mer kryptonit på något vis fast ja. Liksom till... ja, nej men du, Jag tror, alltså, det är ju uh, vad de de de, de, de skippar två av det, det skulle vara ganska kul om de tog med en story som jag tyckte var en annorlunda storyline i, i Smallville mm. med röd kryptonit Ja, blir det tip det de gjorde med den där sutt när du åker på en kryptonit låt eller vadå? Vänta. <laughs> ja yeah, men det <laughs> sutt så har ju typ story. Ja, ja okej. Okay. <laughs> men... vad hette den? Uh, och åker på is, går på en kryptonit. Ja. Et, inte åker på kryptonit <laughs> Men jag har nåt sånt kanske. Fast... eller uh, eller Doomsday, eller <här> bissa och... Alltså dumst det var komiskt. Kan inte ha hjäll på dem. han vart ju i filmen och sen typ slutade vi <här> så han dog inte. Mm. För det är För det som händer i uh, IFC-referenser ja. nej, ja, nej, men i, i själva i, i, i, Det var inte ju en um, uh, Det var väldigt stort döden. Jag tror det 90 tal någon gång när, när Doomsday dök upp och hade hjälpt alltså sig typ. Mm. Och i, i, uh, men sen är det ju alltid I världen man hade ingen rätt död ja. Han var typ död i över ett år Innan de tog tillbaka honom Så det är ganska lång tid egentligen och Men så, då Vadå? då hade de en paus i ut. Ja, jag, jag har ingen jag, jag jag måste inte göra borde kolla upp det. Jag, det är alltså, jättekonstigt att ju ut Superman liksom comics om inte. Jag tror inte jag kanske inte att det kanske hade upphålla, eller kanske gjorde, för det, det som är som en grejer, jag tror precis spelar i Marvel som vi det måste. Jag tror inte alltid olika versioner av Superman, så kanske i huvud kanske han var död. Mm. Men jag kanske hade någon så här. Vad, the amazing Superman, eller kanske kan inte of idas men, alltså det är samma sak i Spider-Man. Nu har du ju massor, det finns två olika versioner just nu. Uh, som, jag, jag har inte mer andra att göra, så du kan, de kan göra vad de vill i den här olika. Tjejer. Det kanske var något sånt, jag vet inte. Mm. Uh, men han ville bara bort borta ett år. Sedan tog de tillbaka honom. Jag vet inte hur, men bara, det. nej han var inte det Han bara. <laughs> uh, men Doomsday var cool, för jag tror inte de ska... För där har vi, om det är Zack Snyder som gör den, vilket det verkar bli. Så kommer den filmen vara ännu mer att han bara slå sönder allting i hela staden och så här, kom igen. Mm. Så det är dumt. Men kanske, <laughs> kanske lite mer Lex Luthor och Doomsday. Huh? Mm. Men vem ska bli Lex Luthor? Oj, um. Någon som ser bra ut i Oh Och by the way, jag är inte intresserad. What? Jag vill inte vara det, glöm inte. Jag vill inte vara det. Det är sånt här. Är ingen annan jag vet annan. inte, men. Får um, bli Samuel Jackson. <laughs> <laughs> ja, alltså, jag så jag att det egentligen skulle funka, men man kan göra Perry White. Perry Black. <laughs> <laughs> <laughs> så är det okej, okay, alltså, Ja, jag vet inte. Uh, spontant kommer jag tänka på Brian Cranston, han spelar i Breaking Bad. Han spelar uh, uh, Walt. Mm -hmm. Han har ju, det är bara att han fortsätter raka sig till och så kör han på det där. Han kan säkert ha creepy, han är lite creepy i Breaking Bad. Uh. Well, uh, så so han är van vid att ha exakt Så där you go ah. Bra, klart, då fixar Nej, du har inte fixat honom. Någon kämpar nu. Sen ska de väl. Um, om jag tar... Uh, sen blir det någon i Justice League då. Det är Justice League som sagt. vilket ska vara med. Alltså Superman är klart då kan jag mm. Batman. Vem, vem tycker du ska vara det? Det är väldigt svårt där. Oh, ja, gud. Det Nej. huvudgrejen är egentligen, alltså, så länge inte gör någon eller Christian Bale-röst kan det vara vem som helst. Ja. Så länge han <laughs> är bra som Bruce Wayne. För det är Bruce Wayne biten det hänger på lite ja, exakt. Christian Bale var ju så bra på Bruce Wayne. Det var inte hans fel. Det var, var Nolans fel som ville ha den här fåniga. De måste vara någon relativt ung. Det kan inte vara någon som är De kan inte ta honom med. Även hans har han väldigt miniser. Inte bra på att tänka. Sen Men det är några som jag såg någon som gjorde en sån drömlista på vilken han inte skulle vara med. Du hade vetat en Michael. Michael Sarah. Michael. Fassbender? Ah, jo! Ja, det jag tänka. Det är jättebra ifall det behövs någon naken scen. Annars är det nu, okej med det. Det här är också en det skulle inte funka. Om jag får en film med Lex Luthor, det skulle inte funka. Men jag skulle också vara jättebra med Jim Gordon. Som Jim Gordon Brian Bryan Cranston. Han har ju den rösten. Bara han är lite hård Han spelar Jim Gordon i någon animerad sak. Batman Gear One, då han Jim Gordon. Så det men uh, Green Lantern, jag vet inte det svårt det. Alltså det har ju för jag är så här jätte alltså jag tycker Ryan Reynolds var okej var en dålig film. Ja. Faktiskt. Svenska jag känner jag har ingenting. Mm. Han med han kan Bradley Cooper Dom så. Men också ja Green Lantern är också bra. Det ska vara en kaxig ändå. Ja. Ja. I andra Men Ryan Reynolds kan fortsätta då. Om man vill Eller ja du vill Han har ingenting annat med. <laughs> uh, Wonder Woman um... Herregud jag, jag, jag kan inte komma på någon <laughs> right. uh, Ja det ska inte vara Bara om vi inte tar någon för ung mm. Så det blir de jävla Till från Twilight Då skulle jag Göra oh, ja. det uh, Superman gjorde i Metropolis <laughs> Fast med resten av världen Bara <laughs> Alltså, ja de måste alla sig från alla alla jävla, alltså gälla ja, alltså för unga funkar. det mm. samma sak som allt på ja, där, snart, då, det, det kommer en ny doktor i Doctor Who snart men mm. ja i november och samma sak där de, har barn, de måste ha några äldre nu jag, ja då, de har bara gått till Inge Inge snart, snart är vi nära eller barn skulle du då då kommer jag ja bli då blir inte jag <laughs> då det tillåtet jag tror vi många ändå inte säger det är jag tror inte det något du inte detaljerar? Ja, jag får ge. var för gammal nästan. Ja, äh, kanske det. hon kan vara runt. Alltså jag jag hörde nåt så här. Om OC-regeln att Karin för tio år sedan? Okej. Okay, um, <samt> jag har några öster. Okej. Absolut. <laughs> jag är upp med. Um, jo, nej men det finns någon oskriven regel till den så här, de ska ta med commitment till den så inga subhertar fick vara äldre än typ så här vad var det? det är mellan 29 och 33 det är där någonstans man ska vara. Gott, Äldre yeah. än det så är det inte. de är nånsin snälla alltså. Förutom typvis när när man vet att det är bäst historien Dark Knight Returns när det är medvetet, det är typ. returns, typ 60 eller vad det handlar om. Mm. Annars mm. är det absolut. Ja, tätt att de är typ 30. Mm. man hit rätt där. När man till den ska vara liksom på topp och så uh, och hela tiden. Så, att, ja, så det ska vara någon där. Det är vart. Jag vet inte, jag har ingen koll. Det är typ folk i min ålder, läskigt nog. Jag har ingen koll på vilka det finns i min ålder. Nej, jag har inte. Förutom typ, jag har typ så många större på våra. Okej. Folk med. Ja, vad fan? Det, är funkt. det här var ändå första gången vi kör i ett nytt tror jag. Nej, vi stämmer inte. Nej. Jag har kört på ett vi år. Först var det första gången på länge du Jag tycker att det där kaféet funkar. Då. Nej. Jag fann inte då vi dålig Man ser ju en, en <går> det <går> uh, Nej, det var jag det var mest för Oskar som sa att han vägrade, han vill inte köra det på någonstans någon pub längre. Om ni kunde undvika bara för att han. Uh, det blev lite för mycket för honom. Men någonsin, när han jobbar som han gör nu så är det lite mm. typ hans helg så då vill han ju ut. <går> mm. Så så. Mere man skulle ta. Om det jo, men jag kommer att tänka på. Uh, uh, du nämnde efter vi hade sett den att det förmodligen inte blir Några fortsätts Fortress of Solidity. Nej, just det, det är han ju också. Det i och med att han inte ja. har någonting att göra liksom, <gär> ja, Han har inga kristaller, han har ingenting. Nej. Men du kan, liksom, kan ju liksom från himlen liksom, komma som en efter. Alltså, för, ja. för själva. För ja, det är det <laughs> vi, jag, sagt, alltså, jag Jag tror ju det här, eller vi får anta, eller det, tror jag man får anta att om de lyssnar så här långt, har de sett filmen. Mm. Eller Ja, så är... roligt jag det kanske också. Ehm. Nej, jag nyckeln nere borta. Mm. Den förstörs ju. Den finns det i facket. Oj. Den finns inte de Phantom Zone nere så. Lyssna nog till tillbaka dit. Så. Eller så antingen det är såna förstöraren där. Mm. Osäker på. Så antingen finns den där. de, de kan inte använda. Det finns det inte någon här med änders där. Ehm. I'm going to listen about <laughs> som, Så att så så så. Ja han var jäv... är också så att det är väldigt interaktiv uh, På skeppet När Lois stoppar in den nyckeln Och Gerald går upp för hjälpen. hjälpa henne mm. hur, hur vet han vad han heter? Det är jätte... Jag, tr alltså, jag tror inte att det, äh, det för det, ska... det ska han bara uppköpa <laughs> äh, I och med att det är en liksom Så avancerad ah, ja. äh, Teknologisk ras som alltså, Så ja, ja, ja men man, bara att man, svara ett medvetande liksom. <laughs> om man köper man, det så kan för man, för man köpa man. Ja, ja, ju, ju. att det får man om det här programmet hade nått läge Liksom i samma hundra hade det dött här Kevin Kostner vi inte nämnt honom, han är också med jag vet inte. han är bra han är ja, okay. när man... alltså, men jag, när jag såg den första gången så innan man får se hans gravsten har det bara funnits två scener då Mm. Tänkte jag bara att jag fick betalt per minut. eller Sen han jag mindre två sekunder bara. Jag hade inte sett bra Som bra med Även om. Det här är en grej som folk står och på när typ första och detta trädgården dyker upp. Det är inte riktigt. De förklarar inte helt i filmen heller. För det är en stor grej i Smallville. Och jag är nog gammal, kunde också lite Även om han, liksom, han fick alla sina kattare för att han är från Krypton, men att han valde att bli en det han är på grund av Jonathan och Martha. Mm. Men det här är verkligen Jonathan är så. Nej, nej, nej, shh! Jag är ingen, nej, nej, nej, nej, bra Nej, Kom ihåg, tysta så alltså, du ska inte leva. Folk blir dumt. Ja. Så då Men det är mer <laughs> att han. Liksom, ja, okej. Okay. <laughs> ska... <laughs> och inte göra. Eller vara mänsklig. Ja, jo, fair enough. Och det är väl väl väldigt mycket känslomässigt smaragd också om det är, mm. det, jag antar jag. Uh, typ säsong 1 typ han Tillsammans har typ <laughs> till <laughs> typse sju eller någonting. Där. Yeah. Uh, han är jättegnällig just nu, eller Ja. Det är fansam. Jag förstår inte för jag, jag, jag, jag, jag är, inte men är jag också så nu, Jag också gnällig just nu, men Jag är säker jag så på Jag då Amy Adams? Jag tycker att det, det funkade. Ja, absolut. Och, och det är en bra ähm... Får <laughs> ja, det är introduktion också, ja. liksom, hur hon är med från början och typ ligger rätt som ett steg före. i och med ja. Hon ja, som du vet också, hon, hon framstår så mycket smartare i det här än de gamla också, för hon har inte har åt. Ja, och, och att hon liksom inte tar tafad heller. Liksom. Nej, nej, hon är bad alltså. mm det är hon som liksom säger hon är hon som kan på hur, hela hur hon ska lösa. Annan vet inte kan inte lösa själv. Nej, jag tror att <laughs> han har slutat. Han satt där och höll still. Ja. Och <laughs> Han han är även en jag vet. Inte, det är också känner för sig han är ju bland i han är död när ja. jag Ja. Ja. Det ser man. ja så att det är till en väldigt trend inte trendigt men Batman, Christian Bale blir också. Mm. Man pratar inte Ja, han han ja, det är smart. Bryter med som fejkar amerikanska brytningar i verkligen grejs. Eller i alla fall ja. de alltså, två senaste stora eller de ville försöka komma till, till nästa stora Warner Brothers grej. Och det är kul att de har två bryttere som Batman är brytt och så är det precis sitt namn ja, brytt. Men därför Michael Fassbender kan också. Ja, han är också bättre. Så länge han kan fejka liksom, han ja. är Det har man ju. Men det hör man med det har um, är Han det. Ehm. En grej, Fan, fan liksom han pratar tyska, men han suttit men han sitter där på en annan choklad och så, I say good Chap! <laughs> Nej, men han är ju med i uh, x men delast uh, Där har han någon så här: jag bara ja, typ från <laughs> typ. <laughs> I-Time liksom... Vad är det ni har sett nu? Jo, men nu pratar han inte amerikanska i. Um... Prometheus? Det gjorde jag. Ja, det var Han är ju, ja. Vad Han är det en robot. Ja, det är som att <laughs> det är så det fungerar inte. Ja, oh, vi kan sätta. Oj, är det här. Men det är salt och peppar Jag vet inte om jag ska förklara det här. Vi sitter ju i en kök just nu. Kan man vrida igång med det bara om Ja Men Särskilt. Det är inte jätteroligt, det kommer vi aldrig hitta saltet om man bara går iväg. <laughs> det här, jag en där. Alltså, nu, uh, har några några sista um... ah, det tillbaka i salen. Nej, nu. Har någon någon sista tanke? Fredag, det var du som musik. Ja, ja. <laughs> ja, just det, ja, precis. Jag vill få Jag kan lägga en dig i Facebook-gruppen. Mm. Uh, ja, så det blir kul. Och sen Afrika, t-shirts. Det kanske också inte välja. Jag kanske kan förklara lite mer om det som har <laughs> hört om uh, Om man uh, två vänner till är mig ner i Afrika. Jobbar på en skola Om man uh, går in på skadkas.com Slash Afrika. Mm. Mm. Så hittar man en länk till dess blogg där de är. Uh, Bland annat har jag hört kontonummer lite grann, man kan ju, äh, där man kan skänka pengar man kände för det, och där i det fall går pengar direkt till dem Inte till dem, utan till skolan yeah. och Ingen jävla mellanhänder, alltså ingen jävla, det dras 20%, ingen sån tjafs mm. Du kan även om du vill, du kan ju även markera vad du tycker pengarna ska användas till uh, Och om man skänker över spänn får man skänka till 20 september Så, låt låter det bra, ja. tycker jag Ja, jag, jag, jag, jag, jag hoppas att massa människor skänker fall den blir jättefinsan <snar> Snarare så så det är inte det ja det är jag som är snarare ja men snarare han kommer säkert han han kommer att göra det så det är också en grej alltså det är mest för att så ja skänk mer än 100 spänn men vi kör liksom delen så en per Människa som gör det för annars har vi inte råd med det det är lite för snarare med i så det kommer sätta in så här jag vet inte, den här Måns lön som kommer jag att sälja självklart är 202 dyrare. Bara. Så jag du, <laughs> <laughs> Han är en sån jävla, så du kunna göra det. Okej. Får jag allt? Jag tror det. Mm -hmm. Nu ska vi spela Injustice om jag ska förlåna Express. Yes. Right. Okej, uh, det har varit självklart Svim, sa du? Nej, det var snarare bättre än så. Det är. Ah, okay. Vänta, om jag. <laughs> Ja, för jag försökte göra snittletten Ja, jag måste här också Vi. du ta med alla Jag tror det blir typ svam Okej Vad blir det? Det blir bra va? Som Nåväm något sånt yeah. <laughs> Okej okay, uh, ja, Jag ska komma på någonting bättre och kalla det nästa gång vi kör Det Men uh, That would create cast Seasonium Jag heter Erik uh, Och jag heter Jens Ja, oh, vi har ingen som säger sap så att vi säger sap Så. Syssonium Det Låt som att få en liggare någon vrålare För att kunna få superkraft <laughs> Typ för uh, Seasonium